Nagyvárosi dilemmák Műhely beszélgetések a városról, a városi létről Jó napot kívánok a Kolundzia Gábor vagyok Ébert Ágostonnal ülünk itt ketten, a Romai Fürdő telepegyesület vezetőjével. Bánya a betességem miatt felmentését kéri, ezúton is jobbodást kívánunk neki, és témánk... Egy szombat a demonstráció és annak a hátter lesz, ami a római parton tervezett gátépítése ellen irányul. Elmondanám az érdekes információinkat: a telefonszámunk, cv rádiói 489 és 9-es, valamint a mobil, az 30-as 2289800, és van nekünk egy honlapunk, a www.civilradio.hu, amire azért hívnám fel a tisztelt hallgató figyelmét, mert lényeges hát, lenne a segítségük, nevezetesen az a bizonyos 1 százalék, amit ilyen kortájt döntenek el a tisztelt hallgatók is hogy kinek adják oda. Tisztelettel kérnénk azokat, akik a rádióunkat hallgatják, és jónak tartják, fontosat tartják, és szeretnék a jövőben is hallgatni, hogy ezt a ez százalékos os hát, támogatást a számunkra adják meg. A számot is mondhatnám, de szerintem jobb ma járnak, hogyha megnézik a www.civirádió.hu honlapon. Ott minden szükséges információt erről megkapnak. Erről is köszönjük. Nos tehát, a Elmúlt szombaton, hát a, a hírlapokból is meg hírodásokból tudhattuk, hogy volt egy demonstráció, és mellette, ugye el nem demonstráció is mindjár, a római patra tervezett gát építése ellen, illetve a másik természetesen mellette, hát ezt már ismerjük, Elrég időkből ez, ezt, hogy az egyik párzamos ott van a másik. De tudtam azért a demonstrálók lényegesen nagyságendileg többen voltak, mint a, az ellenzék, és. Évek óta jön híre ennek a tervnek, hogy a római partra gátat akarnak építeni, amit én eléggé hüledezve hallgattam, mert hát lelki szemeim előtt van. A Békás Megyernél megépített gát, amit a lakótelep építésekor építettek meg a vízügyi előírásnak megfelelően, minden előírásnak egyébként megfelel, métekadó árvészintet megtartja, tehát minden szempontból tökéletes, de hogy néz ki? Szóval egy sivatag van ott, ott egyetem, egy nem maradt a Duna partján egy hatalmas védmű, ami mögött az épületek eltörpülnek, és nemhogy a földszint, hogy még az első emeletős el lehet a Dunára. Na most hát eléggé rémképe ez az én számomra, hogyha a római parton valami hasonló épülne. Ugyan a híradások mobilgátról szólnak, de majd meg fogjuk beszélni a menet közben, hogy mi ez a mobilgát, és mit jelentene a part számára. Talán első kérdésként azt szeretném kérdezni, hogy ezt a szombati demonstrációt miért szervezték, kik szervezték, és mi ellen irányult ez. Jó napot kívánok mindenkinek! Én, mint bemutattál, éber tágostan vagyok, soha nem szoktam ilyen bizonyos személyes dolgokkal hivalkotni, de az annyit el kell mondanom, hogy aranydiplomások, leveles építészmérnök vagyok, ez nem érdem, ez egy állapot. De. Az építész az érdem. Az arany diplomó az valóban másik ennek történet. Van még egy kis csója Diplomatervemet a városépítés, tanszéken védtem meg. Kerényi és faragó. Igen, az igen. még no, a klasszikus korszak. A Nem nekem, hanem a Vidó Ferenc révén, aki szintén ott volt. És felett tudom ezeket. utána. A Váltiba voltam, dolgoztam a mind mindegyik a vöbető egy városrendezési valami. Ezt én csak azért tartom fontosnak mondani, mert hisz nagyon sok döntéshozó olyan döntéseket hoz, amire szerintem a szakmai képesítése nincs meg és nem is tájékozott, nem is tájékozódik, nincsenek szaktanácsadói, sőt, kimerem jelenteni, hogy nagy részük még Életében nem járt a Dunaparton, a prómai partunkon. Ezt azért merem mondani, mert a Főváros Városrendezési Bizottság a legutóbbi gyűlésén úgy határozott, hogy tesz egy sétát a Dunaparton, de már az igen gombokat rendesen megnyomták. Mikor sétáltak a gombnyomás előtt vagy után? Hát... É nehezet kérdezel, erről már nincs információm, Jó. de maradjunk abban nagyon közel. Igen. Na, nem szeretném mellévinni, az alapkérdésed az volt, hogy mi volt ez a tüntetés. <töld> Türedelmesen be kell válni, hogy ebben mi mellékszereplők voltunk, és legnagyobb örömünkre megmozdult a fiatalság középosztály, főleg a interneten szerveződve, csináltak egy csodálatos demonstrációt, én be kell valam, nagyon féltem, talán koromból is adódik, hogy minden mögött már bizonyos gyanakvás húzódik meg, hogy nem ő a politika, és tereli a maga érdekszférájába a dolgot. Én azt merem mondani, hogy ez egy rettentő tiszta demonstráció volt, É, aki, hmm. sajnálom, hogy nem, nem sajnálom, mert nagyon sokan, 1500-an voltak a híreksze, a másik oldalon hát az már egy kicsit humoros volt, ahol ilyen gázmaszkva állva demonstrálták, hogy itt ezt a partot az árvizek utáni szennyezéstől meg kell tisztítani. Egyetértek, igen, ezt a partot meg kellene tisztítani, de nem úgy, hogy ezek az urakhölgyek gondolták, és ráadásul a főszervező egy tulajdonosa, akinek zömmel az alkalmazottai voltak ott, ez kiderült a riportokból is. De nem. Hát, nem menjünk ilyen szám, számháborba, szerintem maximum 50 ha voltak. De ez, ezt az egész problémát egy olyan primitív szintre süllyesztené, ha mi erről beszélnénk, hogy ezek ennyien voltak, azok annyian voltak. Én úgy gondolom, hogy és legnagyobb tiszteletem azoknak, akik ezt megszervezték, és egy ilyen, ilyen egészen jó hangulatú, én néha majdnem megkönnyeztem. Ez azért Kik vettek részt a demonstrációm? Most mire gondolsz? A nagy, 1500 fős Hát ahogy megsz, én, milyen, én Már egyesületi szinten kérdezem. Hát voltak ilyen maradjunk abban, ez inkább egy tényleg egy igazi civil dolog mm -hmm. volt, ahol az emberek átérezték, hogy itt valami szörnyűség készül. Mm -hmm. é, Gyerekekkel jöttek, kutyákkal jöttek, kavicsokat dobáltak a Dunába, szóval én csak a bardoci sanyéknak és a többi szervezőnek csak a legnagyobb tiszteletemet tudom kifejezni, hogy ezt összehozták. Ami fontosnak tartok, hogy mi, mint Római Fürdőtelepegyesület, éppen tegnap néztük végig, több mint két éve találkoztunk ezzel a drasztikus dolognak az elindításával, amikor megtudtuk, hogy a fővárosi közgyűlés elé kerül egy partigárt mm -hmm. ügye. Hát én, én már évek óta hallottam erről, akkor, a tevről. Akkor maradjunk abban, hogy az első igazi konkrétum volt, a, amiről konkrét döntések születtek. Igen. Most én nem tudom, hogy mennyit szabad itt visszatérni egy kicsit nagyobb összefüggésbe. Hát Tudnék, arról van szó, hogy itt Európában szinte egyedülállóan van olyan főváros, akinek egy természetközeli partszakasza megmaradt. É, valami csodálatos módon, ha a történet érdekel, vagy a tisztelt hallgatókat, kitérhetünk a történetére, de nem akarok elveszni egy mesében. A lényeget abban látjuk, hogy az úgynevezett rendszerváltozás után itt a korábbi mindenki által nosztalgiával emlegetett korszaknak vége lett egy Tetsz halott állapotba ment át ez a part hosszú évekig, lezüllött, tulajdonos változások, és ennek egyik döntő oka az, hogy erre a partra nincs egy semmiféle elképzelés, hogy jövőben itt milyen part fog kialakulni. Ennek egyik ága csak a árvízvédelem, és az árvízvédelemnek van egy nagyobb összefüggése az úgynevezett fővédvonal mögött élő, úgynevezett területen élő lakosság árvízvédelmi problémája. Most ez egy, a főváros döntései során ez ledegradálódott egy parti gát problémájára, ami azért szomorú, mert Legalábbis többünk meggyőződése, hogy erre a partigátra abszolút nincs szükség. Ha kell, ezt majd körbejárhatjuk, hogy miért. És most minden, ami folyik, az lényegében arról szól, hogy miért rossz ez a partigát, fákat kívánc. Tényleg szörnyű, egy, egy totális környezetrombolás. És mindez azért, mert, mert nem, nem is érteni, hogy miért kell. Nem kapunk arra tisztességes válasz, hogy miért kell. Nem tudom, ebbe menjünk bele részletesebben? Természetesen igen, de miután szerencsére van elég időnk, a, nem lehet a romai padról beszélni az evezés és a, a sport, vízisport nélkül, ami valóban egy, egy népszórakozás volt étvézeken keresztül, és, és óriási élet volt itt a római parton, mint e, tudjuk, és valóban ez rendszerváltás után valamiért visszament, az emberek nem kellnak evezni, vagy szóval e, más típusú szórakozást keresnek maguknak. E, inkább a fitnessnak a Vernest, fán tudja, hogy mi az, ami ennek emögött van, hogy ezek a csónakházak elkezdtek bezárogatni, de hát ennek volt, ennek a római partnak egy legendás korszaka, amit hát még a nyomaiban láttunk is, ezek a gyönyörű, még megmaradt csónakházak, meg hát régi filmek, a állami áruházba például a klasszikus Dunapart jelenet, igen, tehát ez, ez mutatja ezt a, ezt a fénykorát, meg fényképek is fennmaradtak ebből, hogy micsoda jelentősége volt ennek, és a Budapest első számú területe volt. Akkor mm -hmm. uh, itt uh, fölajánlok neked és a kedves hallgatóknak egy gondolati játékot. Mm -hmm. Első kérdés, legyen egy barkóba. Én azt kérdezem, hogy itt volt egészen a 90-es évekig egy fantasztikus élet, vízi élet. Gondolom az a válasz, hogy igen. Van egy másik, ehhez összekapcsolató aki Voltak itt igen. Tehát akkor az az összefüggés, hogy a vízi és az itt lévő élet és az árvíz egy ennyire direkt összefüggésben lenne, ez nem nagyon áll meg. Akkor a következő kérdés csoport, hogy a úgynevezett rendszerváltozás után ez a partszakasz lezüllött? Igen. Minden, voltak, mindenre igen a válasz. Voltak, voltak árvizek? Azért züllött le ez a terület, mert árvizek voltak. Most szól, hogy ez ez az első picit, nem hogy ez egy picit demagóg, de azért folytatom. Ha itt létesül egy partigát, lesz itt vízi élet? Na most mondom a következő barkó fogalmat, Igen. ha nem jellemző. <gül> Van egy ilyen is, ugye? Most e én ebbe csak azért mentem bele, hogy azt szerettem volna érzékelni, hogy az árvíz és az életnek az összefüggése, ilyen direkt összekapcsolása szerintem egy hibás megközelítés. Nyilván van tendő, úgynevezett, tegyünk néhány fogalmat rendbe, a nánási királyok útja kialakult hosszabb, történelmi időszak révén egy álfővédművé. A jellegi vízszabály, vízjogi, vízügyi szabályok azt mondják ki, ez egyébként ez a fővédvonal. A fővédvonaltól a folyó felé eső rész nagy vízimeder, tehát az a folyójé. Ide az ember drasztikusan behúzott egy gátat, azért, mert a mögötte lévő terület is, tulajdonképpen a szigorú vagyok, a Dunájé volt, a nagyvízi meder volt, de az ember elvette a Dunától, de attól ezek a területek hmm. még mindig mélyebben fekszenek. Az 1940-es árvíz után építették ki ezt a, a Nánási úti gátat. De szabad pontosítani? A 1945-ben berobbantották a hidakat, jött egy jeges ár, és az földduzasztotta a Dunát, és ezért északról a, a barát patak felől tört be a legmélyebb részein elöntve Csillaghegyet. Mm. Csillaghegyen még rengeteg házon van olyan tábla, ami a, a földszint egyméteres lábazatú épületek, ablak közepéig vannak a vízszintek, tehát ez egy minimum, a legrosszabb helyen akár két métert is meghaladó volt. Utána jött egy kis csöndes árvízmentes, de ez, valljuk be, ez egy kicsit, hogy mondjam, ez nem a természet, Okozta, mm -hmm. hanem a, az ember szörnyű dolga a háború, mm -hmm. nincs, akkor ez az árvíz feltétlenül mm -hmm. nincs. Mm -hmm. A következő időszak, az remélem jól emlékszem, 54-ben volt egy árvíz, ami elég rendesen ide bekavart, akkor ezt már én nyilván korban megértem, csak nem ítéltem. Azt mondják az itt élők, hogy akkor ilyen megoldásként hortak a telekhatárok és a Nánási Király út közötti kis zöld sávra egy ilyen ideglenes, állítólag még alatta a homokzsák is megvannak, ilyen földkupacot, és mindig, amikor jött egy nagyobb árvíz, akkor ez a dolog elkezdett habosodni, vagy felszínre kerülni. Ilyen volt a 65-ös nagy árvíz, ami azért volt csúnya, mert magas volt, Sokányi és rettentő, hosszú volt. Itt mélyfekvésű területei még római fürdőnek a monasteriútól délre első részein, ott nagyon hosszú ideig megállt a víz. Hát erről hatalmas archívumunk és fényképbűjteményünk van. Ez annyit okozott, gondolom én, de ezt már utána kellene nézni, hogy. Vízjogi törvények akkor kezdték a mász fogalmát meghatározni, és vitték vissza egy száz évvel korábbi időszakra azt a úgynevezett mértékadó árvíz szintet meghatározták, és ehhez szabták hozzá az összes árvízi elő, védmű meg ilyen előírásokat. Ez nem vállalom, mert nem vagyok árvízi szakember, de hogy a dolog lényegét tekintve ez igaz, arról meg vagy győződve. Most megint jött egy csöndesebb időszak, amikor igazán bekavarodott, vagy fölkavarodott a dolog, az a 2002-es nagy árvíz volt, mm -hmm. amikor a természet elkezdte azt mondani, hogy itt valami baromiul nincs rendben, és van mit tenni áridvédmédelem szempontjából. A, úgy tudom, hogy akkor egy kicsit lecsillapodott a Dembski tallós ellentét, ami azért fontos, mert ez a két úr egymásra mutogatva mondta, hogy azért nincs tisztességes árvízvédelem, mert mindig a másik az oka. Nekem a tallós Egy... akkor a harmadik kerület polgármestere volt, ezt mondjuk be igen. a ja, igen, kérkedélye. Igen, elnézést, igen. Ez így volt, fontos, meg itt kezdődött az ellentét, aztán az eszkalálódott. aztán történet. más ágaboga igen. van. É, itt mi bírjuk a most zavarban vagyok a pontos dátummal, de azt hiszem 2007-ben az akkori vízügyi államtitkár, mert akkor volt ilyen, kiadott egy állásfoglalást, ami nekem egy nulla kilométer kő, el kell indulni, amiben egyrészt megállapítja, hogy nincs, Tisztességes fővédvonal az egyetlen egy műszaki paraméterében nem teljesíti a előírásokat, mert a föld, ez egy földvédműnek minősül, uh -huh. de ez egy, egy nyári gát, tehát nem egy, egy igazi fővédmű, hanem egy ilyen összebarkácsolt földhányás. Ráadásul adtam egy, egy víznyomócső. Uh -huh. Na most. Ekkor kezdett el az kavarodni, hogy hol is legyen a gát. Mi előtte minden lakossági fórumon részt vettünk, minden propaganda anyagot megismertünk. Azt hiszem, most ez is 2007 körül lehetett, a Óbuda Békás önkormányzata egy ilyen tanulmánytervszerű dolgot propagált, még egy kiállítás is volt erről. Itt van nálam ennek a fő anyaga, ami két megoldást vizsgált. Van az A-változat a Nánási királyok útján, fővédvonal mobilgátból. Van a B-változat, ez az új, hogy lekerül a partra fővédvonal mobilgát. Na most mi civilek már akkor ennek a gondolatnak nem nagyon örültünk, de nem éreztünk semmi olyan jogot, hogy egy parti gát, amit azt se tudjuk pontosan micsoda, az ellen tiltakozzunk, mert hisz attól még fővédvonal, Aha. ha nem jó, akkor is fővédvonal. Ez a tanulmányok, de ez, ez most már a napokjainkra visszamenően tanulságos. Ez a fővédvonal elismerte, hogy lehetséges a nánási királyok útján, és a legdöntőbb, ennek a költsége fele volt, mint a partinak. És fölsorolták az előnyöket, hátrányokat, és messze több előny szerepelt ebben az önkormányzat által uh -huh. propagált anyagban. Uh -huh, uh -huh. Akkor jött, nem vagyok túl hosszú? Akkor jött egy újabb, érdekes stáció. A 2005-ben elkészítettek egy döntés előkészítő hatástanulmányt. Egy Tézis nevű cég egy nagyon tisztességes anyagot tett le, csak volt egy alapvető baja, hogy megmondták, hogy mire kell a szakvéleményt kidolgozni a össze kellett hasonlítani a különböző verziókat, de ebben azok a lehetőségek, amik az árvízvédelmet itt megoldanák, nem kerül teljes körűen vizsgálatra. Most nem menjünk bele, hogy ez mi lehet, mert ez, ezt én nem szerettem, mikor egy valaki egy konyhaasztal mellett kezd tippeket mondani, de azért egy érdekességet megemlítek. Archívunkban van egy 1937-es térkép, ami ennek a tömnek a közepén egy utat nyit, feltelten azzal a szántaikkal, hogy a nyugati oldalon ez egy lakózóna, uh -huh. és a többi az megmarad a Dunának, de én már lehet, hogy belemagyarázom, hogy ez az út, de ez az út lehetett volna nyugodtan a fővédvonal. Akkor mi nem volt meg a Nánas út, a fővédvonal, 37-ben. Nem volt, nem uh -huh. volt. Nem volt, nem, voltak még, nem volt megvédve. Nem voltak, igazi nagy árvizek nem voltak. A igen, A 40-es volt. volt az első, igen, a Dunak, meg a 41-es, a második. maradjuk abban az egy mester. azt én nem tekintemük az jármény, de azért, mert berombantották az Nem, az a 40-41 az, 40 -40 -41, az ja, még bocsánat, az nem. Ja, bocsánat, jó, az, nem, jó, az jó, még nem. Az jó. még a hidegtér igen, történt, igen. Igen, a hidegtér. Na, akkor, akkor ha ezen a nyomvonalon mehetünk tovább, ez a tanulmány alapján csodák folytán a... Főváros és a kerületi önkormányzat megpályázott egy Európa uniós valamit, ami teljesen logikus lenne, mert hisz egy ilyen árvízvédelem az Európai uniós támogatásra méltó lenne. Most itt már a legendák világába megyünk, ez a pályázat anulálódott, állítólag azért, mert az egyik al aláírója hagyom Miklós volt nem tudom, ez a név mondta -e valami valamit. Ő, ő, és, helyettes volt. És rá két-három napra robbant a, a bizonyos Nokia dobozügy. Jaj, igen, igen. Na most ezt, én nem, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy minden Tégyátunk. ilyen információt leellenőrizzünk, igen. de hogy ebben valami kellett hogy legyen, hogy egy nem ment el, nem... Nem engedte meg a az illetékes minisztérium ezt a pályázatot kimenni, ennek valami nem árizvédelmi oka volt. Akkor lett egy kis nyugalmi időszak, de ez egy látszatnyugalom volt, mert itt a hullám térben élők, én még elítélni se tudom őket, mozgalmat indítottak egy úgynevezett Római Partér Egyesület keretén belül, a parti kártér. Azért még nem szaladjunk ennyire előre, mert ugye pont a utáni most már több mint két évtizedről is beszélni kéne, hogy ahogy már említettük, hogy mennyire lerobbant ez a terület, és mennyire a szolatát vesztette, és, és egészen nem beszélni, hogy tulajdonképpen mi jelentek itt meg a csónakházak helyett, amiketnek bizony a, kezdtek, kezdtek leszalámízni, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, hogy milyen funkciók, milyen épületek jelentek meg itt a rendszerváltás után ebbe az, az üdülő területnek, kifejezetten üdülő területen. Hát kár, hogy nem televízióban ülünk, mert akkor ezt a mhm. ide vonatkozó hatályos tervet tudnánk együtt nézni, Én megpróbálom szavakba elmondani. Tulajdonképpen a úgynevezett rendszerváltozás kinyitotta a tulajdonos változásokat, és nem kell nagy ingatlan befektetői szakértelemmel rendelkezni, hogy ez egy csúnya szó, baromi értékes terület. Azért csodálkoztam ezen a lerobbantságon, tehát amire az elején elhangzott, hogy egy ilyen értékes terület? Hát mert a, az a társadalmi bázis, gazdasági alap, ami ide az embereket a úgynevezett rendszerváltozás előtt kihozta, és élhették a életüket, hmm. és elnézést szaporodhattak a házakba. ez megszűnt. Ez Ugen. megszűnt, és az egész átment egy, egy teljesen más tulajdonviszonyokba, Térjünk vissza bizonyos, nem, nem menjünk el túlzottan az érzelmek irányába, maradjunk a tényeknél. Ez a terület üdülő övezetbe volt besorolva. Mindig a, is. Itt egy érdekességet, hagy meséljek el. A egyetlen fegyverünk maradt a Tisztelt döntéshozókkal szembe, mert levelekre nem válaszolnak, vagy ha válaszolnak, akkor a döntéseik végeredményét közlik, mindenféle kommunikáció nélkül. Ez odáig megy, hogy Bush Balás polgármester úr egy személyes meghallgatáson nekem azt mondta, hogy maga azaz, azért jár hozzám, hogy provokáljon. Hát én nem azért megyek, hanem aggódom a, a domai partér, az árvízvédelemért. A, mi, akik itt élünk, ha itt tényleg egy komolyabb árvíz bekövetkezne az én lakásomban, a legkisebb árvíznél 70 centi víz lenne, a legnagyobbnál adj hozzá még 1,36, és akkor a étkezőmben mutatnám, ugye megmondtam, hogy igazam volt. Szóval de ez, amit most mondok, ez most már a tallosúr megfogalmazásában az örök akályoskodó kategóriáját meríték ki, és azért volt nagyon fontos a fiatalok, és ezért köszönet, hogy a mi kis társadalmi, önszervezési, civil szervezetünk hangja felerősödhetett olyan mértékig, hogy most már beszélünk erről, Egyre több helyre hívnak, beszéljünk róla, de most nem tudom már mennyi ideje, fél órája beszélgetünk, most még mindig csak hámozzuk le a, a hagymak kérgeit, és nem tudom mennyire sikerül érzékeltetni, hogy első pillanatra egy rettentő egyszerű dologról van szó. Kell a partra egy gát, és minden meg minden probléma megoldva, ez nem, nem igaz. Térjünk vissza te eredendő kérdésedre, üdülővezet. A főépítészünk, hogy azt hiszem, másfél éve van ott, írtunk egy közérdekű adatkérelmet. Egy. Ez a kerület, ugye? Kerület. Mikortól üdülővezet ez? A, itt van egy elég kényes és e e etikailag is fontos probléma, hogy ezen a területen vannak olyan lakóépületek, amik még az üdülővezetbe sorolás előtt Épültek, tehát azok szerzett jogú lakások. Erre se volt 22 év elég, hogy ezzel valamit kezdjenek. Odáig megy, hogy Tallós azt mondja, jegyzőkönyvekből tudok szó szerint idézni, hogy ezen a területen 60-70 lakóépület van, szerzett jogú, stb. stb következő közgyűlésen azt mondja, hogy hát nem is tudom mennyi, de itt vannak lakóépületek. Hát rákérdeztünk a félpítész úrtól, hogy uh -huh. mennyi a mennyi. Az a válasz érkezett, hogy 39 uh -huh. telekönyvi uh -huh. nyilvántartású lakóépület van. Uh -huh. Hát azért a 70 és a 39 között van különbség. Ez a kétszeresen. És mi ott élünk, tehát naponta, én naponta, ebéd után így sétálok, tehát nekem ez egy már egy személyes sérelmem, ami itt készült, de ezt majd még a, kicsit ki is fejtem, hogy a konkrét tervel kapcsolatban mi a legnagyobb tragédia. Tehát arra viszont azt lemerte írni a főépítész, hogy nincs adatta arra, hogy mikortól üdülő vezet. Akkor honnan tudja, hogy mikortól szabályosak a a lakói. Nem tudom ez a egyszer logikai Igen, összefüggés. Igen. szörnyű. Szóval Igen. nekem szörnyű. nekem sörnyű. Ez a, nem, nem, Ez nem is tudom mi ez. Egy, egy, én, én azt mondom, hogy nem kellő felelősség megközelítése az ügynek. Na most visszatérve a erre a területre. Üdülővezet. Ez üdülővezet nagyon hosszú óta. De van egy alapvető kritérium. Új épületet, meglévő épületet átalakítani, építeni, bocsánat, újat építeni, régit átalakítani csak úgy lehet, hogy a első használati szint. Első használati szint a mértékadó árvíz szint fölött legyen. Az eddigi árvizek mind a mértékadó árvíz szint alatt vannak. Tehát aki azt mondja, hogy őt elöntötte az árvíz, vegyük ki ezt a családi házakat. Uh -huh. Az kvázi följelenti magát, hogy ő szabálytalan. Uh -huh. e e kis műzenét adunk. Köszönöm. Szép az idő, százebező, Csattog a vízben már. Magasba szárgyalatal, Száz fiatal, neked tígat száll. Egy dunaparté csónak házhat, Nagy a jókedv minden nap, Uszik az ember boldogságban, És a szélnek a víz simogat. Napozzunk órák, hosszat lázban, és a csókból csattan száz! szép a durát, De vidám ez a csónak át! Egy csónak part, egy Kicsit elvágyasztanak! Amíg a parton pingponglász van, akkor kovács most mattot kapható! Kocsú a vízbe, gyorsan hajtás, Ide dobta a nagy labdát! Olyan a Dunánk, ilyen ez a, csomag, a ez a kalap drága kincs! Húsz forintot érek, mivel vízi jártatsága nincs! Még egy is készen van már, a hétvégi nagy riport! Mit csak a mert a Dunán valójában ez a sport! Egy duna party csónak házban, ez a sör ízlik nekem. Egy duna-parti csónak házban, csak egy tudjok volt szívem. Egy duna-parti csónak házban, de egy úszónyit majd Olyan, Olyan szép a Hordatjuk adásunkat, Kolundzsia Gábor vagyok, és Ébert Ágostonnal, hát a zenétből is talán hallható volt, hogy itt a római part védelméről és az oda, oda tervezett gárt elleni fellépésről van szó. Ö, és ezek, ö, ezen a vonalon megyünk tovább. Pontosabban, hát ö, ö, mindennek az kezdete, a kiindulása a, a lényeg, hogy tulajdonképpen már kezdtünk belemenni abba, hogy itt a funkciók hogy változtak meg, és milyen irányba változtak meg, és milyen változtak meg. Érdemes lenne egy kicsit ebbe is jobban belemenni, hogy akkor mik is jelentek meg itt a Duna partján Azért... A csónakházak Én... helyett, a, ami a zenébe volt? Azért mondjuk a, a zene előtt egy, van egy pici elvaratlan szál, az a következő, hogy bárki, aki a jövőben építkezni akar, az kötelezve van arra, hogy árvízfin fölé építkezen, Tehát az nem igaz, hogy ez egy fejlesztés, meg ilyesmit akadályoz. A jelenlegi jogszabályokat betartva itt a maximum arról van szó, hogy a füvet elönti a... É, igen, hogy lássák, tehát ugye itt nem tudunk semmit sem mutatni, viszont elmondani igen, hogy ezeken az átveszélyes területeken a házak vagy lábakra épülnek, vagy ha nem lábra épül, akkor meg ilyen alacsony, hogy mondjam, alárendelt helységek vannak alul, ahol olyan raktárszerűség vagy, vagy, vagy eféle van, ö, amit, hogy elönt a olyan nagyon nagy dolog nem történik, legfeljebb idő föl kell a tucokat a, a, arra az időre. Tehát semmiképes a lakóhelyiség, ahol a butorok szétáznak, ahol tönkre megy minden, de ezt e, lupa szigetemben számtalan helyen lehet látni, így építkeznek ennek a turomás ha a duna időnként jön, és ezt előre bekalkulnáják. Tisza mentén is. Tisza mentén is, pláne, mentén meg akkor vannak, hogy kifejezetten lábra építik a házakat. Tehát itt is ennek a tudatában, hát én a műszakelendőre voltam a Kungária biztosító üdülőjének fönt a Nomaj uh -huh. part északi uh -huh. részén, már, már üdülő part üdülőpart, uh -huh. ami hajót formázva épült meg, most már sajnos a átalakítás révén ez nem nagyon lehet látni. Tehát még a hormája is és tízszerű volt, és jött is ez, egy alkalommal az árvíz, annak rendjei módja szerint és úgy lett megtervezve az épület, hogy hát a lakóhelyiségek, meg, meg társalgók, meg hasonlók, azok mindfőmúltak az első emeleten, alul pedig tényleg ilyen alárendelt ö, szín, dolgok voltak, ami hát valóban ki kellett takarítani utána, meg esetleg újrafesteni, ö, tehát ennek a tudomásovételével lett megtervezve maga az épület. Ö, és itt ö, ezért kérdezem, itt a megelent funkciókat, hogy akkor mi kis ellentek itt meg és hogy. Még azért a, a hangulatról, ha val, most szabad reklámot csinálni, van egy film, az interneten is elérhető, Requiem római part -tér, ez majd egy órás film, aki vissza akar egy picit révedni ebbe a korábbi korszakba, és a régi jevezősöket meghallgatva kibontakozik egy rettentő érdekes kép arról a átalakulási folyamatról. Ez egy mellékága uh -huh. volt, de... Uh -huh. ez mikor készült? Ha jól emlékezem, két éve. Uh -huh. Be is mutatta a Duna TV. Uh -huh. Ez nekünk DVD-n megvan, úgyhogy ha valaki te igényled, akkor uh -huh. akár el is tudjuk küldeni. Még a visszamenve, aztán rátérve, hogy mi lett a csónakházak helyén, itt is, mint mindennek, vannak ilyen személyes ágai. Feleségem nagypapájájáé volt a Podolets csónakház, az a Bibic. A két védett csónakház maradt itt, az egyik ez volt, a másik a Vöcsök, a Volt Vojt csónakház. A Vojtnak mint a vöcsök elszállt, az már nincs, hült helye van. A Bibic helyére állítólag visszaépült valami, ami egy kicsit úgy hasonlít Gart, de még mindig rajta van a reklám, hogy 400 négyzetméteres szerkezetkész apartmanok eladók. E, ez a védettséget mit jelentett? Milyen védettség volt ez? Ez, ez egy helyi, védettség, helyi védettség minősül, ami azt jelenti, hogy az épület tehát nem le lehet bontani, de eredeti formájában kellene visszaépíteni, eredeti funkcióval, Nagyon hát ebben most kár be. Csak van egy térképem, ahol föl vannak tüntetve piros betűkkel a, a Dunába beleírva a csónakházak, csak piros betűk vannak, ma ebből öt maradt meg. Már a régi hagyományos vannak házakból, öt, öt maradt öt volna meg. Maradt meg, igen, Hát igen. nem tudom, mert én mikor arra sétálok, azért ennél többet látok, vagy ezek már újabb keletűek, és azért... Ne. Hát most... Ja, a régi, tehát a... én most az, épp. hogy a, Na, ez már, akkor uh -huh. majd visszatérünk erre, igen. hogy mi, mi lett az új házak szabályozás szempontjából. A, ezen a területen, mint említettem, volt egy rendezési terv, ami... 7,5 méter magas épületeket engedett meg, teljesen rejtélyes módon 2001-ben az új szabályzatban ezt rendesen megemelték, valami környezetvédelmi okokból legalább másfél szintet ráraktak, mint lehetőséget, holott, és itt, itt egy nagyon érdekes ponthoz érkezünk el, minden városrendezési eszköze meg lett volna a kerületi önkormányzatnak, hogy a főváros által szabott keretek közül a minimumon van, vagy a maximumon. Tehát az a népmese, hogy itten a, a telek tulajdonosok kártérítéssel léphettek volna fel, ha ők építési jogokban kollátozzák, ez szerintem abszolút nem áll meg, mert hisz ha valaki megvesz valamit, és tudja, hogy ott mi a minimum, és mi a maximum, akkor akkor, akkor ez, ez ne, nem korlátozás. Csak a gondolt ott van, most itt azért el kell mondani a város hát, rendezői attitűdből is, hogy már a rendszervárás előtt felvetette az akkori EVM, építésügyi városfeléztési minisztérium, amikor még létezett ilyen, hogy már várható volt, hogy ingatlan ö, ö, ö, ö, adásvétel fel fog élénkülni, és hogy ez a kapcsolatban a különböző igények lesznek közül is. És ö, azt tudjuk ugye, hogyha ö, valahol ö, egy már megadott jogot visszábesznek, azért kátrítés jár, Igen, de a, arról az. nem tudunk, hogyha valahol megadunk egy jogot, és ez értékesebbé teszi a tereket, Igen, akkor tulajdonképpen a, a terek növekedés Igen, meg lehetne adóztatni. Ez jogilag létező kategória. Ez külföldön ez létezik, Úgy, tudom, itt Magyarországon van. is szó volt róla, de soha nem Igen, valósították meg. Igen. Épp az EVM is fölvetette ezt még a rendszerváltozás előtt, még idejében vetette föl, hiszen akkor nem lenne gond, mert hogyha, mit tudom, én a hét és fél métert megemelem, azzal én növelem a legtelek értékét, és akkor azt mondja a, a önkormányzat, hogy jó, akkor osztozzunk, te, a te értéket, x millióval emelkedett, akkor fele az enyém, fele a ti, te is olyárt, én is olyártam. Ez még a partigált is jó kellene, hogy működjön. Minden, minden mással, haj építek, ha építek, egy... bármi, és ez lenne a természetesen maga a tőértéltördő, hát nem így van, mert abszolút számban élünk, mint tudjuk, csak, át, csak a közösséget lehet, kátrítéssel mm -hmm. ö, nyaggatni, a magánosokat nem. Tehát ö, magyarán ez, ennek nincs fedezete, hogyha valahol egy megarott jogot szigorítanak, ö, ennek a kátrítéssel nincs fedezete, ezért nem mernek ilyet csinálni, mm. és a védete nyilvánítások és ezért mennek ilyen nehezen. Most egy aknamezőre keveredtünk. Azon é. vagyunk folyamatosan. <gül> Mert én én nem tudom bizonyítani, mert nincsenek meg hozzá az eszközeim, de tudom, szájhagyomány terjed, hogy a partigátnak van egy ilyen lehetséges oka, és ez a következő, hogy a hullámtérben épült létesítmények tulajdonosai... És Kártérítési igényel léptek föl, ha jól tudom, mind a kerület, mind a főváros ellen, hisz azt mondják, egy interneten letölthető a, ennek a telepet tett képviselő ügyvédnek a, a álláspontja, ami azt mondja ki, most próbálom leegyszerűsíteni, hogy hullám kiadtak építési engedélyt, tehát kvázi elismerték, hogy ez egy. A ja, jó nyakat te kell. Persze, de é. semmi a valósághoz egyébként, persze. ez nem így működik. Jó. jó, de azért egy lehet, egy lehet, a Csók volt egyszer egy beszélgetés, ahol ezt én megpendítettem. Ő a Fővárosi Önkormányzat igen. közmű osztályosztályának a és az ugye? a kérdése. Igen. És azt én megemlítettem, hogy mi van ezzel, azt mondja, hogy igen, ezt a párt elvesztették, vagy valami ilyesmi volt a válasza, nem vagyok biztos benne, hogy itt nincsen valami a háttérben, ami ezt a partigátat így. Na, akkor én... most megértatunk az eredeti kérdésnél, hogy mire adtak építése engedélyt. Hát nézd... A... Nem. Ha nem ott a, sétál, jó. akkor meglepő dolgokat lát, csak azért kérdezem. Na, most ehhez egy kicsit bele kell menni az építési övezethez tartozó bizonyos paraméterekbe. Tudnék, ha kimondasz egy az, hogy üdülő, övezet, akkor már kimondott, hogy itt lakás nem lehet. Ez egyértelmű. Aztán az már egy akkora joghézag, hogy ez a, nincs definiálva, hogy mi különbség van egy üdülő és egy lakás között. Az úgynevezett átkosban, nem tudom ki emlékszik rá, 80 négyzetméterben az üdülő épület maximálban volt. Azt én nem tudom, hogy most miért nem lehet kitalálni, ha nagyon meg akarjuk akadályozni, hogy itt lakások legyenek, de én azt mondom, hogy maradjunk még a paramétereknél. Az egyik legdöntőbb az úgynevezett beépítési százalék, ami azt jelenti, hogy... A terep szinten, ha most elnézés az kollégáktól, akik építészek, hogy kicsit pongyola leszek, de a érthetőség kedvé, uh -huh. elmetszük az épületet, az mennyit veszel a telekből. Uh -huh. Ez egy elég kemény tud lenni, hogy ez hol határozod meg? 5 ban 10-be, 25-be, 50-be? Vannak olyan területek alatt? 100 De nem, ne és nem az üdülő vezetek, igen. csak hogy milyen szórása van ennek a mutatónak. Akkor jön a másik így, igen kemény kollárt, hogy az összes szintet, ha összeadom, a szint mennyi lehet? Ez a legkormább, Keményebb kollátok közé tartozik egy beruházó számára, mert ő ezt a négyzetmétereket adja el. Aztán van még egy. Jó, fel is kúsz vagy magasra. Na most jön a harmadik kollát, a magasságkollát. Tehát adva van, hogy mennyi lehet az úgynevezett hmm. építmény, de ebben most már nem menjünk bele, mert szegény hallgatóinkat megbolondítjuk. Tehát van egy magasságkollát is, és akkor jön a játék, mert erre megvan a szakmai megoldások, hogy hogy lehet ezt a három paraméterből a maximumot kihozni. és említettem, hogy 2001-ben a magassággal és az összes mutatónak a maximum irányába való eltolásával plusz lehetőségeket teremtek. Ezt én felelősséggel kijelentem. Hát és erről mi beszéltem történt, az a... Hogy a és erről is beszélnünk kellene. Ez a parti sáv 3,1 km hosszú. De igen, változatos, és 70 hektár. Még az is hozzá tartozik, ennek körülbelül a 30 hektár nincs beépítve a jelenleg. A, hogy ez bármilyen furcsa, de északra haladva egy egyenetlenséget mutat magasság vonatkozásában. A legmagasabban fekszik a déli rész a középső, középső, és az Északi az jó mély ellen van, tehát az egy igen gyakran vízjárt terület. Most az az érdekesség, és ez gondolom rettentő meglepő fordulat lesz, hogy az ingatlan befektetők a déli magasan fekvő részre csaptak le, mert ott egy viszonylag szerény föltöltéssel tudták produkálni a a szint feletti magasságot. És ne vagy valaki félreértse amit mondok, de nem ezek vannak a partigát mellett. Ezen a tüntetésen ott volt egy fiatal ember, aki itt lakik egy ilyen földszinten, és azt mondta, hogy őnekik nem kell a partigát. A rozgonyi Piroska utca, nem tudom mennyire ismerős ez sokaknak, ez a kemping és a strand között kivezető utca, egyébként itt lakom néhány száz méter a Dunától. Attól délre első részen egy olyan 3-400 méteren van a most Budapest egyik vigalmi negyede, ahol a hekkes, a sörözősök vannak, abba egy. Elnézés, egy gatyába el lehet jönni, nem kell egy menedzsernek nyakkendőt kötni. Tehát ez egy, egy olyan élő hely, hogy én mondom, attól függ a parttól nézem, akkor 150 méterre lakom, de már aggódom nyári, vagy ki -e állni a garázsomból, mert odáig állnak a, a Mercedes-ek, a ferrari meg én nem tudom micsoda. Tehát ide nem a... a Filéres gondokkal küzdő emberek járnak. Hát én megvartozott a társadalmi közeg, mert azért ez nem így volt. Hát itt, hogy mondjam, a réteg sőt, meg az alatti munkás réteg is járt ki rendszeresen, és magát. Más világ volt. Igen. Demokratikusabb volt akkor az a Dunapart minden, ami Nem mondjuk, mert még vádak érnek, hogy visszavárjuk akkor. Múltat. Na, visszatérve ez, hogy mik épültek. Ezek nagyon, ismerek alaprajzokat is róluk, ezek nagyon színvonalas első ütemben, még építészetileg is mindenféle díjakat nyert épületek, és az első ütemben, tehát a legelső házaknál. Volt egy nagyon-nagyon fontos elem, amit számon kértek, vagy betartattak. Ha lemondott közterületek, vagy a telek uh, rovására közterületet adott át a Duna felől, akkor kapott kedvezményeket. És ha valaki elindul a aranypatak felől, és meglátja az első épületeket, egy nagyon kulturáltan kialakított uh, Sétány darabka van, nagyon kultúrált előkertel növényekkel, karban tartva, és ezekben nagy méretű lakások vannak, ezek hiába írják rá, úgyis hirdetik magukat. De nem azt írják, hogy üdülő eladó, hanem lakás. Abban most nem menjünk bele, hogy itt miféle áfa lehetőségek voltak, a cégek vették meg. Magyarul üdülőre kértek engedélyt, és Persze. építették hát a csak lakásokat. csak arra kaphatnak engedélyt. üdülővezet. vezet. Tehát akkor tulajdonképpen szabálytalanul épültek ezek a... Nem, nem, akkor félelhetető. Ezek kvázi üdülők, amiket lakásnak használnak. Tehát az igaz, hogy ide nem adtak ki lakóépületen, és hiába hoznak most határozatokat, hogy a jövőben sem lehet építeni, üdülő övezetbe, mind a fővárosi, mind a keleti szabály szerint nem lehet lakóépületet elhelyezni. De attól valami még lakóépület, ha úgy használom, és nem Na, hát ez, a, ez a magyar kiskapus hát, ö, történet, te, minden mette a kiskapuját. Szerintem ezt egy államba, ha ez az nekem olyan pont, mint a devizahi. Cs jó, csak akkor tudomások vegye azokat a ö, ö, követelményeket, vagy következményeket, hm. ami az idődől jár, nevezetesen néha elintő a Duna. Nem, föltöltötték. Tehát é, ezek igen. szabályos épületek, tehát ezek... Ezeket nem fenyegeti az árvíz. Hát nem voltak olyan hülyék, hogy hatalmas összegeket befektessenek egy, egy, egy valódi hullámtérbe. Uh -huh. Tehát ez, ez egy nagyon jó üzlet lehetett, mert kitűnő helyen összközműves telkeket vettek, mivel a terület le volt robbanva, gondolom áron. Hát ha máshol nem, a használba meg megfoghatta volna De egyszerűen hogy? A kormányzat. Hogy üdülésre, aki használba engedélyét. És üdülőbette nyugodtan bejelentheted magad, és élhetsz életvitelszerűen. Ez a Balattontól kezdve mindenre igaz. Itt egy olyan, az államnak egy olyan, ha ezt, most induljunk máshonnan, ha az állam ezt a tömegnyomására vagy a nép ítéletnek megfel meg akarta volna akadályozni, meg lehetnek, meg meg is lehetnek, még a jövőben is, azok a jogi eszközök, amikkel ez valami módon, nem azt mondom, szankcionálja, de, de nem teszi, hmm. mondjuk érdekessé. Egyébként megjegyzem, nem is kis helyi üdülő díjat fizetnek ezek az emberek. Na most itt a beépítési százalék meg be volt tartva ezeknél a... Minden. Kvázűrülőknél? Nézd, nézd ami ott a vannak, minden szabály elég rugalmasan értelmezhető. Én azt mondom, így első blikre, hát ezekben a tervekben nincs mód ellenőrizni, hogy minden rendben van, és ott, ezek azért nagyjából, ha elfogadod, azokat a paramétereket, amiket nekik előírtak, és ezeket a paramétereket nem ők találták ki, hanem a hatóságok, akkor itt szerintem nagy disznóságok nincsenek. Most erről a mm. déli szakaszról beszélek. Ami aztán szomorú, hogy ahogy ez a építés halad észak felé, nyilván költségkímélés, egyre silányabbak lettek az épületek, és a Rozgonyi Piroska utca és a part tón, egészen a nálási ütig van egy utolsó tömb, ami úgy tudom még használatban se tudták venni, az egyrészt, és erről nem beszéltünk, a feltöltés révén a teljes faállomány gyakorlatilag halára ítélődött. Ez, amik megmaradtak és rátöltöttek, hatalmas fotógyűjteményem van kiszáradnak, ugye, mert a fa az nem, mm -hmm. vannak ilyen nagyon ostoba szövegek a interneten is, hát majd a fa mellé törtik, akkor, akkor, akkor még meg, nem, nem, nem, ez egy kertész kellene, biztos van egy olyan mérték, amit elvisel, mm -hmm. de ez nem méteres mm -hmm. nagyságrend. Mm -hmm. Olyan fotóim vannak, hogy gulag, hatalmas Tízméteres gulába állnak a kivágott fák. Tehát ez, mint ott élő ember, ezt úgy megszenvedtem, mm -hmm. és az illetékes fölírva, azt mondja, hogy most ez bejelentés, vagy minek tekintsem? Hát mondom, ez a maguk kötelessége lenne ezt kontrollálni. Engedélyt kell kérni a fakivel. Magánterületen nem kell kérni. Hát most milyen? Ez most hol az, összör, hogy, nem ség... ke. Most holom az összör, hogy nem kell magánterületen. Hát ezt mondja az illetékes úr, aki. Szerintem ez nincs így. Na jó, de most te vagyunk ott civilek. Számtalan gondunk van. Most ezt nem akarom kiterjeszteni, de muszáj megemlíteni, mivel a fákról van szó. Római fürdőn van szerintem a főváros legtöbb védett fasora. Szép Ez szép a... Szép vannak ott. Platán vadgesztenye. Uh -huh. Ezek sőt a plat. Fa, az egy csodálatos fa, az, én nem tudok róla, hogy egy kidőlt volna, néha ágak mm. letörnek. A legnagyobb viharokban nem volt gond. Ezek 80-100 éves fák is vannak között a mm. Amit sajnos az őségeink rosszul ültettek túl közel, ezek fölsudarasodtak mm. És ugye, hát itt jön be hogy mi lesz ennek a sorsa. Most mi Őzdünk azért, hogy ezek a fasorok megmaradjanak. Ki ellen? Saját önkormányzatunk olyan levelezésen van, ha egyszer kívánod egy műsort megélne, vérlázittól. És ennek van a tulajdonosa, a keleti önkormányzat, de mivel fővárosi védettség, a főváros biztosítja a pénzt, és ő jelölte ki a kezelőt a főkertet. Ebben csodálatosan elvész minden, a felelősség, a jövő, leírta a főket óriási levelezés eredményeképpen, hogy nincs koncepciója a fasorainkról. Jó. Le Le. Mondom, megér egy műsort, vállalom, hogy összeállítok neked egy olyan... De én láttak a koncepciót, hogy budálisan nyílják a fákat. Ez a koncepció, hogyha Igen. lehet egy koncepcióról beszélni. Sőt, magán megbízásra kisvágnak. Illetve és, úgy és... megcsonkolnak, hogy beledöglik a fal. Hát pontosan erről van szó. Tulajdonképpen jó. csak a különbség de... az, hogy nem lent fél méteren vágják el, de... hanem két méter magasan. Igen. És akkor Igen. nincs kivágva őszintén. Úgy, van, úgy, van, Na úgy van. van. Na jó. Na most elmentünk egy, egy kicsit más irányba, de, de valahol és most már eljutottunk számomra a lényeghez. Ezt tudom, hogy sok embernek nem fog tetszeni, amit mondok. Ma a képviseleti demokrácia Magyarországon nem működik. Ez felelőssége, Kijelentem, Négy évenként elmennek az emberek szavazni, ott valaki egy listára fölkerülve, azt se tudni, hogy ott éle, miköze az egész területhez. Beül egy önkormányzatba, beválasztják mindenféle bizottságokba, vissza sem megy egyetlen egy alkalommal a választóihoz, hogy most készül egy árvízvédelmi módosítás. 2007-ben a mi. És most visszatértünk az árvízhez. De két a képviselő, mert gondolom, manennek ennek a területnek is képviselője. Menjünk ebbe bele? Nem is a szó szerint, most ha név szerint az érdekes, hanem gondolom, ennek van egy képviselője ennek a területnek. Ő reagált, vagy foglalkozott ezzel a kérdéssel? Hát biztos meg fog sértődni a Feri, mert tegező viszonyban voltunk. Tudnék. Azért volt ez, mert ő egy ügyben a kemping beépítése ügyében úgy járt el, ahogy egy képviselőnek el kell mm -hmm. járni. Fölhívott, hogy itt készül egy 45 ezer négyzetméteres irodaházra adtak be engedély. Ez az árpát hídnel levő tornyokat, hármat mm -hmm. kell -e dönteni, hogy elképzeljünk egy 7 hektáros mm. ősfás területen. Ez kiverte a biztosítékot, óriási küzdelem, ne menjünk bele, akkor ő még egy kicsit a saját frakciójával szembe, membe is képviselt érdekeket. Én lehet, hogy ez egy nem helyes Én és mi, mint egyesület úgy álltunk hozzá, ha van egy ilyen partner, akkor együttműködünk, akár az ördöggel is. Készülődött a választásokra, csónakház, étterembe estek voltak, zenével, meg mit tudom én, mivel megválasztották, azóta törökorot nem láttuk. Írtunk levelet, hogy megkértük, hogy fejdse ki az álláspontját, hogy mi történik a, a árvízvédelemmel. Nem kaptunk választ. Most holnap lesz egy közgyűlésünk, meghívtuk, és reméljük, hogy elmondja, biztos, hogy nem fog eljönni. Na jó? Mondjuk, uh hogy -huh. szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Foltakyó beszélgetésünket, Kolonzsia Gábor vagyok és Ébelt Ágostonnal, a római fürdő telep felület vezetője velünk itt, és hát a a római partra tervezett gát elleni fellépéstől van szó. Elég sok mindenről már eddig beszéltünk, de kicsit az előzményekre is olyan értelemben vissza kéne menni, hogy az elején a felveletésnél említettem ezt a Békás-megyeri gátat, ami mintája volt az én számomra, annak, amit ide terveznek, aztán más kerés hogy ide valami mobilgát készülne, mert erről is fogunk most beszélni, hogy mit jelent az. De ugye az a bks át az alakótelep építésével pálazamosan és amiatt készült el az akkori Várásoknak el, és előírásnak megfelelően, de hát tudjuk, a Békás megyen hatalmas lakót lepépő több tízezernyi lakosságszámmal, tehát nem, nem összehasonlítható egy római part üdülővezettel, és attól a gáttól mindez idáig a római part megmenekült. Ö, ö, de hát tulajdonképpen az a gát annak idején, mikor a 70-es évebe készült, ugye, ha jól Én emlékszem? 78. Igen. Tehát, ha valaki ismeri ezt a területet, hát láthatja, hogy ott is van néhány hervatag zónakház, de onnan kihozni mondjuk egy kibótot és fölhúzni a gát tetejére, majd leereszteni a túlsó ordalon, az egy akció. Azt már tulajdonképpen a, a fitness wellness már meg is volt ezzel. Nem, nem. Azt kell mondani, nem is, nem is nagyon kell már akkor elevezni. Na minden esetre ö, talán beszélünk arról, hogy, hogy e, ha az én szeleki szemeimben ugye ez a gát volt, de a hirdetésekben gátról van szó. Mit jelent ez a mobilgát? Azért annyit hagyj, tegyek hozzá, hogy ezt a Békás-Megyeri nagy földgátat akarták folytatni egészen hmm. az összekötő vasúti hídig. Hmm. Szerencsére, és itt Talos úr előtt le a kalapal, megértette ez a 90-es évek közepe, hogy ez lekerült a napi rendről. Hmm. Tehát akkor még, amikor még kerületi polgármester volt. Igen. És ez egy fontos elem, ezt kevesen tudják, hogy Azért van egy úgynevezett bízjogi engedélye a, ennek a földhányásnak, azért, mert feltételezte, és ezt utána néztünk, fotók minden megvannak, hogy tervezés alatt áll a parti nagy gát földből, és amíg az nem valósul meg, ez kvázi átveszi a fővédvonal funkcióját. Kilövődött a parti nagy gát, és bebetanozódott, mint jogi státusz ez a fővédvonal. Nem tudom, ez most mennyire világos. Most a fővédvonal hol van? Királyok mondjuk. nálási útján a földhányásnak hívom én. Az kis kesken kis gátacska. Na, igen, igen, ami sem Több ha... helyen meg van szaggatva. A, mindenki, tallostól, csókon át a vízügyi hatóságig nem meri, és nem is kérdőjelezheti meg, hogy ez nem fővédvonal, csak annak nevezet. Egy idegenesnek szánták annak idején is, azt hiszem, a években. Most e, itt elárulok egy dolgot, hogy mi azt találtuk ki a Partigát satujában, hogy utána nézzünk, hogy eznek a gátnak van egy forgalmi engedélye? Maradjunk egy autó hasonlatnál. És is van. Hát hogyan ne engedélye. Jaj, értem. 1978 ban adták ki, majd néhány évre rá megújították, azóta hozzá nem nyúltak. Tehát ez olyan, mintha neked lenne egy trabantot 78-ból, azt stervizbe, életedben nem vitted, gumit nem cserélti rajta, nincs rajta már fék, és azt mondod, hogy ez egy működőképes képes Autó. Azt hallottam több helyről is, hogy a 2006-os árvíznél 6 centiméteren múlott, hogy az ott volna a Duna. A mögöttes területeket? Vagy a, ez mennyire van ez a, így? Ettől ideges szarappanás kapok. Ez Jó, egy hát nagyon. Szó... De mondd, egy Kitűnő demagóg vezetői szöveg. Következőről van szó. Mennyi volt a, ez az árvíz? Majdnem elérte a mérték a drága szinten. Igen, majdnem, majdnem igen, 7 cent ilyen. De mitől? Föld kellett tölteni a nánási királyok útját, pontosabban bocsánat, csak a királyok útja mélyfekvésű részét, hogy ezt a föld hányás, mint egy zsaluzat, mm -hmm. megtámaszza az mm -hmm. agyagréteg. Most, ha tudták volna, hogy... Ötven centivel nagyobb árvíz jön, ezt nekem a csókur mondta, bánya kapacitás le van kötve, föltöltik annyira, amennyit a 5-6 napos előjelzésnél uh -huh. nem a sokat magassága nem lehet tévedni. Uh -huh. Azt mondta, hogy ez egy kvázi föld mobilgát, ami ott van. Nem uh -huh. tudom, követhető. Az útra uh -huh. ráhordott több ezer köbméter agyag. Uh -huh. Na most, hogy miből hiányzott a... 7 centi, ezt a taló, vagy 6 centi, ezt a tallósúr. Ezt is lehet mondani, hogy jól számolták ki a várható Igen, szintet, Igen, és Igen, feleslegesen Igen, nem töltöttek tovább. Igen, erről van szó. De ez, na, jó, én nagyon szeretném... a munkájukat. Én nagyon szeretném, ha egyszer Megadatna az a lehetőség, hogy Tallos akivel egyébként kvázi tegező viszonyban vagyok, egyszer négy szem közt egy pohár bor mellett megkérdezhetném tőle azokat a dolgokat, amiket meg kellene kérdezni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi is történik Mag itt. Két év múlva. Igen, igen. Erről szól a történet egyébként. Na jó, kicsit elkalandoztunk. Hol is tartottunk? Az, hogy ö, ugye mi az a mobilikát? Na. Na, hát igen. Hogy nézni ez? Ki, okay. mit jelentene, Jó. mivel járnak? Ez, ez egy kicsit, kicsit megint át kell mennünk a történelembe, igaz, igaz e, e, rövid leszek. Több menetben döntött a főváros a part ügyében. Első menet az, több mint másfél, hogy is 2011, 2010 júniusában, az hány év? Hú, régen. Hát, lassan három éve. Igen. Akkor lehet, hogy 11, most egy kicsit zavarban vagyok, de maradjunk abban, hogy több éve, másfél év. 12, éve, most mutatják. Tize, bocsánat, 12. Jó. Akkor maradjunk a, ne a dátumoknál, hanem legalább másfél éve döntöttek, a következőben az első közgyűlésre bekerült egy döntése előkészítő anyag, amiben változatok szerepeltek. A-változat, fővédvonal, mobilgát formájában Nánási Királyok útján. B-változat, partélen, tehát ahol körülbelül ma lesz a tervezett gát, fővédvonal mobilgát formájában. c egy csökkentett magasság, úgynevezett nyári gát, mert ami nem fővédvonal, az csak nyári gát lehet a parton. Igen. És csodálatos módon ez egy rendkívül érdekes elem. A civil szervezet egyik tagja, a szállodat tulajdonos úr beterjesztette egy olyan, a fővárosi közgyűlés elé, az előterjesztésben. Hmm. Ez nem a romai Pati, a romai Nem, nem, nem. Ez a. Á, nem a ez egy négycsillagos szálloda. Aha. Jó, a nem kell alatt van. Nem kell e, beterjesztett egy olyan javaslatot, hogy a Duna rovására föl kell tölteni a Dunát. Igen. És erre kell majd gátat helyezni, mert itt mit tudom én, borozók lesznek, meg könyves mm -hmm. pavilonok, meg vittom én micsoda. Még, olyan lesz, mint a, a kopaszigát, vagy hát, még olyanabb? Olyan, még olyanabb. olyanabb. És ez volt a úgynevezett D-változat, tehát a, a csökkentett a C mm -hmm. és D. És egy remekelepő fordulat, az LMP beterjesztett egy. Hát horrorjavaslatot, hogy a telkek, parti telkek határvonalán betonfal épüljön Aha. a fővédvonal magasságába. Aha. Ez a berlini falnak egy érdekes Aha. változata lehet. Hát, a két méter magas, meg a fölé fölött. Hát helyenként ez három és fél méter. Igen. Igen. Ha az nem nyúlsz a terephez, akkor a. Azért érdekesen magas volna mi volt a főváros döntése? Megint barkóbázhatnánk. Mm. A levéve a napirendről, minden indoklás nélkül. B levélve, tehát fővédvonal lenn mm. a partról, maradt a C és a D változat, a Duna föltöltés. Mm. Majd jött egy következő stáció, ebben már nem adjunk bele, Maradt az úgynevezett C-változat. A... C-variás, azt már ismerjük. Igen, igen, igen. a C ez jó, jó betű. Majd ezt követte a következő, addig mi még civilek, én bevallom, hogy érzek bizonyos felelősséget, hogy csitítgattam a taktársainkat, hogy gyerekek, ha mi azért küzdünk, folyamatosan deklaráljuk, hogy kell egy tisztességes fővédvonal, hogy a parton mit partizánkodnak össze közpénzen, az az ő erkölcsi politikai stb. felelősségünk, ha csinálnak fővédvonalat. Na aztán, amikor a biztosítékot kiverte minden, amikor megismertük azt az előterjesztést, ami a C változatot úgy pontosította, és erről azért két-három szót kell mondanunk, hogy már korábban eldöntötték, hogy a parti gát az három szakaszra lesz bontva, mint jellegét tekintve. Van egy északi szakasz, van egy középső szakasz, és van a déli szakasz. Ne részletezzük, mert szegény hallgatók ebben. Ez az a legalacsonyabb van. Igen, igen. Na ott jött be, rájöttek a nagy okosok, hogy olyan mélyedés van, hogy ott olyan mobilgát kellene, hogy legyen, amire nincs történelmi példa. Hát három és félmételés mobilgátról senki nem hallott. Na, nem, Vakhaóban van, mindegy. Lassan már ebből fog doktorálni, pedig bele sodortak az események. A félrehajlások érdekében ez a fölti Dunokanyar. Igen. A Vakhaó duplalével kezdődik, nem Délvel. Mi, rosszul mondtam, Nem, hogy beterjesztettek egy olyan javaslatot, hogy az északi szakaszon, a meglévő ártéri erdő helyén, rovására, a Duna rovására, 30 méterre be a Dunába, 155 ezer köbméter földdel föltöltik a Dunát, erre helyezik a... Mm -hmm. Mobilgártat, aztán majd kitérünk, hogy Te mi az Ez rom, az A Békás Magyar. Folytatták, úgy van. Békás Magyar kettő, egyértelmű. Igen. És ez egy rézűvel megy bele a Dunába, és azt mondják, hogy ezen ugyanaz a kavicsos főven. Na jó. Mm. Tehát a totális erdő kírtva, a partnál akár két emelet, vagy azt meghaladó magasságú föld tömeg jelenik meg. Ez egyébként látható, ha valaki sétál a mi Dunapartunkon, a Roszgóni Piroska utcán, a túloldalon megépült szennyvízművek uh -huh. gátjait nézve, fogalmat lehet alkotni, hogy mi, mi lett volna. Na ekkor a Bardóczi Sanyi tájépítész írt a építész fórumon egy cikket, Requiem Római Partér. Uh -huh. Ez olyan ö, lavinát indított el, mm. aminek aztán a folyamánya lett ez a, ahogy én mondom, ez a nagyon jó hangulatú tüntetés a parton, és ott mm -hmm. amire kiéleződött, hogy mi lesz a fákkal. Mm -hmm. Na most a végső lökést az adta meg, hogy február végek körül nyilvánosságra került a majdnem építési engedély szintű konkrét tervei a gátnak. A választ kell adnunk, hogy mi a mobilgát. Abban a formában az nagyon sokféle mobilgát van, de az, amit most ide letettek, az egy helyhez kötött mobilgát, ami azt jelenti, hogy a, a, egy kiszolgáló út mentén a Duna felől leengednek, egy 5-6 méter mélyre lemenő, a vízáról létegig lemenő vasbeton falat. Ez, amikor eléri a felszínt, átmegy egy fogadó szintbe, de ezt nem, tényleg nem látni, ez a, olyan, mint a járdába egy csík, uh -huh. amire... Ráhelyeznek árvíz veszély esetén, és ez fontos, hogy kell egy mentett oldalon, egy négy méteres út, amin ezeket az anyagokat mozgatják, alumínium oszlopok közé, gátmagasságától függően változó távolságú oszlop kiosztással belehelyeznek alumínium elemeket, ezek körülbelül 6 centi vastagok és 20 centi magasak, de cellásak. És ezek nyilván vízzáróan vannak megoldva. És ez a, a ide tervezett mobilgát, de hogy milyen probléma halmaz van, hogy itt megy el Budapest egyik főnyomó csöve, a 120 mm-es cső, kedves atyai jó barátomnak is mondhatom Béla bátyámat, ő tervezte, tehát ő pontosan centimé centiméteres. Így, igen. Ő tervezte ezt a csövet, ismeri ennek ágát, bogát, ez látja e el... Vízvezetéknek ugye a főnyomó csöve 120 mm átmérői. Igen. Nem centiméter. Tudom, egy, nem centéméter? Ja, bocsánat, centim, igen, igen. igen, most tévedtem, igen. Igen, ez egy szép, mert hát csak annak is szép lenne. Igen. igen, igen. A, Ez a vezeték egy úgynevezett centáp technológia, ami azt jelenti, hogy egy, egy pörgetett a, a, vasbeton elemek, El, amiknek az illesztése egy akkor Tökéletes, ha itt a keresztmetszetek is tökéletesen találkoznak. De a Béla bátyám szerint már egy kicsit elhasználódtak a sablonok, vagy a, a, a gyártási problémák voltak, és ez nem mindig uh -huh. kört találkozott egy ugyanolyan körrel. Úgyhogy kénytelen volt a vízművek néhány évvel utána ezt az összes csatlakozási uh -huh. pontot, Uh -huh. Átvariálni, na de nem nyújtom hosszúra. A lényeg az, hogy teljesen logikus, hogy egy ilyen, hát ez egy ketyegő atombomba, egy ekkora cső, kell, hogy a mobilgát, tehát ez az alumínium panel és között védőtávolság legyen. Ne menjünk bele ennek a disznóságaiba, ez minimum 7 méter. Hmm. Anya, meg Na meg... most itt kezdődnek, Anya, ha, ha elkezded összeadni nincs. ezeket a méreteket, egy csomó helyen baj van. És amiről nem beszélnek, hogy a mobil gátra, és most tényleg kicsit én megyek mezőre, mert nem vagyok árvizes szakember, de úgy tudom, és ők is mondják, hogy nincsenek szabványok, de az nagyon logikus, hogyha vannak szép, gyönyörű nagyfák, a mobilgárt uh -huh. közelében, és egy fa erre az alumínium, mit tudom uh -huh. én, mi csodára, akkor nagyon nagy baj van. És a nagy baj azért van, mert még egy hagyományos védműnél látjuk a híradókban, valahol keretkezik buzgár, vagy oda mennek, zsákokat, ellen uh -huh. meg, mit tudom, miket csinálnak. Ennél nincs ilyen. Ez fölrobban. Nyolc perc alatt a teljes hullámtér elöntve, és mivel nincs fővédvonal. Nincs fővédvonal. Mert nem tartják már azt, ugye? Nem, hát a, a, a itt mi töltenék föl, föl de amikor kvázi van a parton egy, egy, egy védmű. Én állítom, hogy ezt félk se gondolták. Uh -huh. Ebből én nem is értem ezt a szintű felelőtlenséget. De ez az agályoskodóknak a szövege. Nem tudom, meddig érdemes még ebbe belemenni, még Nem, annyit, de azért muszáj egyet mondanom, igen. hogy az úgynevezett középső szakaszon vannak legjobban beszorulva, és ezt a szentább csövet a tervek önmagukban és a szöveg mellékletei ellentmondásosak, Induljunk ki a legrosszabbból, egy hossz azt jelölik, hogy 1500 méteren ki kell cserélni, a szövegben van, hogy lehet, hogy 300 méteren. Nem tudom, tudod-e, hogy ez mit jelent költségben? Sok A parlamentnél most cserélik ki a sorakparton ugyanilyen szentább csöved, a legbiztonságosabbra, ami egy öntött vas betétes, az már csak 1000 átmérőjű. Egy millió forint a folyométer ára. Nyilván a parlamentnél ez messze drágább, mint a római parton lenne, de azért a, a, a dimenziók belövéséhez ez nagyon jó. És itt muszáj néhány szót szólni a költségekről. Közpénzen védenek meg magántelkeket, ugye? Ezt kimondhatjuk. És ennek indult a költsége 2,1 milliárddal. Majd a földfeltöltés miatt ezt fölnövelték 2,6-re. A most megismert dokumentációban 4 milliárd alatt nincs költség, de mi úgy vesszük ki, nincs benne a Szentávcső, nincs benne a partvédelem. Hát ez egy nagy... ezt egyébként... A, a gáttól függetlenül kellene, a, hát dőlnek be a fák, mert a 30-40 éve nem nyúltak a, a partvédelemhez. Aki ott jár, az tudja, hogy mit jelent, hogy egy kicsit meredeken megy le erre a csodálatos plázsra, és azt kővel, néhol betonnal képítettek hajdan egy partfalat. Ez sincs benne. Most ami a Személy szerint a legnagyobb fájdalma az a Rozgonyi-Piroska utca és a majdán kinyitandó Kadosa utca közötti szakasz. A terveken a jellegi telekhatár mentén megy ez a négy méteres út, telibe találva a platánfákat, telibe találva a fenyőfákat, telibe találva a evezős vendéglő teraszát, és ezek a vendéglősökkel beszélgettünk, nekik nem kell árvízvédelem. Uh -huh. Ők már, ha szabad így mondani, megszokták, és uh -huh. tudják, hogy mi a teendő, Igen, attól függ, hogy milyen víz jön. Uh -huh. Meddig folytatjuk ezt a krimit? Hát még van egy fél óránk rá, de akkor most hát el szünetet, és akkor a folytatjuk azzal, hogy hogyan ahogy mit, tovább. Ahogyan jó, Helyéből font bárkán Indul emberkőkepár Emberkőkepár Szembenézlek, hallgass el Annyit mégis mondjál el megmaradt e enni kell Hogyha bírni kell Bár! Éreznünk Annyit én is Megmondtam Látsz még élve S látsz holtan Nem merem a többit Még tudni Mindenképp Együtt Alszunk egy álom. A világot és a világon Annyi út van Mehetnénk Az egész lagunk mi Cause new. Tengert érezni Voltatjuk műsorunkat, Kolundzsia Gábor vagyok, és Ágoston, a Ágostonnal, Romai Földötelepegyesület vezetőjével, a Romai Part védelméről van szó. Most így az utolsó ö, blogban rá kell, hogy térjünk ö, értelmszerűen, hogy mik a tervek, mi a, a hogyan tovább. Tehát mit lehet tenni, mit kell tenni, hogy tudjuk megvédeni ezt a rendkívül e, értékes és természetközöljel állapotban megmaradt az, hogy ilyen is maradjon, milyen elképzelések vannak ez Most én azt nagyon kérném, hogy erről is beszéljünk, hogy... Egyik legnagyobb gondja egyesületünknek, hogy deklaráltuk, hogy mi minden politikai irányzattól megfelelő egyforma távolságra vagyunk. Az a vezérelvünk, hogy nincs Fideszes, nincs mszp nincs Jobbikos, most már nem tudom, lmp kell -e mondani, árvíz, hanem csak árvíz. É, tehát amiért mi küzdünk, egyetlen vezérfonala van, hogy kell egy fővéd vonal, ami a jogszabályoknak megfelel, és egy árvízvédelemben nincs 10%-os biztonság, de az közelítő biztonság. És mi a javaslata az Egyesületnek? Tehát ez a lényege, mert ha van egy fővéd vonal, akkor egy teljesen más konszenzusba kerül, hogy mi történjen a parta, és a parti térnek az árvízvédelmével. Na most itt azért nem merem mondani, hogy van egy teljesen kiforrott álláspont nekem, és itt hagy menjek át magánemberbe, mert ez, ez az Egyesülettel még nincs tisztázba, holnap lesz közgyűlésünk egyébként. Én úgy gondolom, Hogyha valaki ismeri ezt a területet, én ezt nyugodtan merem mondani, hogy kevés ember van, aki annyira ismeri, mert hát én naponta ott megyek el, ott élek. Az első és legegyszerűbb dolog lenne, induljunk el a Duna felől. Van ez a csodálatos föveny, amire rátelepült a fellén, nem tudom ismeri, de egyszer ki kell jönni, na jó. Ott ülnek nyugágyakba az emberek, küldök fotótról. Mm. Ez tilos mm. belenyúlni ebbe. Igen. Van a omladozó partfal, a Duna k visszaköveteli magának, Igen. amit tőle elvettek, ezt rendbe kell hozni. Ezek ré, részben régen meglévő közmunkából, ezt az üsten is arra teremtette, hogy közmunkából rendbe tegyék. Igen. Most jön a... De ott már fák is állnak ezen a fős De része. azért dőlnek be, mert a Duna bombázza, Igen. kiáll már csak a gyökerek mm -hmm. sok helyen. Na most a következő lépés lenne, ahol már az embernek egy komolyabb beavatkozása lenne szükséges, ez pedig az, hogy a jellegi sétányt, és most nagyon kérem a ellenző csókurat meg ilyeneket, hogy figyeljenek oda, amit mondok. Egy észszerű magasság emelés. Ez Az azt mit jelent? A, ennek a magassági hepe -upáit ki kéne korrigálni magasságban. Tehát, hogy ne legyenek mélyedések benne, ezek néha csak 20-30 centi, de egy 20-30 centis különbség már igen jelentős az árvíz magasság gyakorisága szempontjából. Én azt kimerem jelenteni, és ebben a... És erről is kellene beszélnünk, hogy amit most a mobilgát tervezők letettek, abban rettentő sok használható elem van. Olyan vizsgálatok készültek el, amikor korábban nem voltak, és van benne egy diagram, csak nem jutok hozzá, hogy elmélyedjek benne, hogy hogyan függ össze a part magasságok és az árvízi gyakoriságok Ahogy néztem, egy észszerű, és ezt az észszerűt kellene belőni de ez egy konkrét tervezési feladat lenne, amit a Hiányzó, és jaj, de jó, hogy ez szóba került, szabályozási terv keletébb. Tehát egy város rendezési koncepcióban kellene helyretenni. Most úgy terveznek partigáltat, hogy nincs szabályozási terv. Én ezt felelősséggel kijelentem, hogy szabálytalan. Uh -huh. De kiemelt kormány beruházását tették, elvesztettük például mi a, a ügyféljogálásunkat. Miért? Na, Mert kiemelt kormány beruházásnál ő, leültetik a, a szakhatóságot egy asztalhoz, és egy órán belül meg kell hozni a szakvélemény. Kicsit hmm. durva, amit mondok, de... És, és Igen, igen. Na most, ő, tehát ez lenne az első, hogy hmm. belőni egy, egy észszerű magasságot, ezen ki kellene alakítani egy tisztességes sétányt, tőle elválasztva egy kerékpárutat, mert állandó konfliktusok vannak, hogy egy 1.20 mennek van. a gyalakosok gyerekekkel, egy kutyákkal, van, és van. jönnek a 500 kilós biciklisek Tour de France-szerűen. Ez, ez nem helyes, Igen. ez felesleges. Ami utána jön, az már tényleg egy kicsit kalandor, amit mondok. Ketté válik a dolog. A teleghatárokon egy észszerű kerítés lábazat. Én állítom, hogy benne van a kötelezettség a jellegi előírásokban, ez mert ezzel a magánosokon múlik. Na hát itt van a baj, hogy akkor egyik megcsinálj, a Csak másik, nem? a két a betonfala kell Hát rossz azért az, rossz az a... nem Na de hát ezt egy szabályozási tervben lehetne. Ez az észszerűség az, az annyi, hogy még a betonfalon át lehet látni. Természetes. Tehát de mondta, ő kilát mert, és... Igen. Mert, mert azért egy olyan sétányon sétálni, mert egyik oldalon egy betonfal... De, de már hát van egy szakasz kellemes. tömörkerítéssel is igen. bedeszkázva. Tehát ez, az ez egy tipikus helytelen. szabályozási igen. feladata egy szabályozási tervnek. Szóval az élszerűséggel azért vigyázni kell. Az emberi de de ezért kell vagyok üleszitem. nagyon óvatos, mikor ilyeneket mondok. Uh -huh. Ez csak egyik lehetőség. Na és mi lenne a védvonal, a fővédvonal? Arra, arra, hát, nem nevesett szó. Hát, hogy lenne? De ott kezdtük, hogy ez be van szabályozva, hogy ugye, hol van a nyomvonala. Nánási királyok útján. Elő van, szabályozási elemként megfogalmazták, hogy árvízvédelmi fal. Most ahhoz, hogy ez nehez legyen, ahhoz könnyű egy ilyen vagy OVBS-t módosítani, de nem módosítanak. Nem terveztetik meg. Legalább olyan szinten ki kellene dolgozni az északi a fővédvonal tervét, mint a partit. Ez nem lenne megoldás, hogy Mag, nem az út mellé egy ilyen pirinczka építeni, ami teljesen idegenes külsejű, hanem magát az utat Nézd a, a, a, Az egy erősebb szerkertű gát lenne, ez, ez most nem megy. mi őseink nem voltak hülyék. A ná, nási utat gyakorlatilag megemelték. Ott van még a régi leje, hogy mennyivel. Uh -huh. És mi azon a ponton, ezen a néhány száz méteren, 9 tehát a más felett komoly tartalékkal vagyunk megvédve. a rovárvízszint. Igen. Elkezd mélyülni a királyok útja felé, ö, és a legmélyebb pont utja a Bivajos vendégő környékén van. Igen. Ott, na most ez is jellemző, nem tudunk hozzájutni korrekt geodéziai adatokhoz. Igen. Mert akkor lehetnének. Csak az a kérdés, hogy egy civil szervezet feladata -e ilyen mélységig belemenni. Én azt mondom, nem. Hát miért fizetünk horror pénzeken ö, alkalmazottakat, mm -hmm. szakértőket? Hát ez egy, az egy más kérdés, hogy ezeket az általuk történt javaslatokat, a civil kontroll és a lakosság szűrőjén keresztül kellene megvalósítani. És annyira átlátszó a hatalomnak az arogenciája, hogy a korábban általa letett áváltozatok, a, a fővédvonon Veszik a nánás út lett, Igen, igen. Veszik elő azokat a az álszempontokat, hogy ez megvalósíthatlan. költségbe kétszerese a lentinek, holott korábban pont az ellenkezőjét mondták, hogy a parti kétszerese a fősőnek, hogy alattam egy víznyomó, és nem tudom, érdemes, e is megy, mint kiderült, hát, a De ott csak megy. egy 800, amit 5 méter 30 centi vízállásnál iktatnak a rendszerből? A partit nem lehet ki. Erről dokumentumaink vannak. Uh -huh. Tehát az urak szembe hazudnak, mert alárendelik a, az ő érrendszerüknek a uh -huh. tényeket. Igen, ez már És erről nem lehet régi normálisan beszélni. Uh -huh. És azt mondják, hogy kell akkor egy 1 méter 80-as Betonfal az út mentén. Ez sem igaz. Mert ha az utat, ahogy te mondod, korrigálom ötven centivel, uh -huh. ami még nem akadályozza meg, hogy a mélyebben fekvő telkeket megközelítsd, Igen. akkor már mennyi? Egy ez a fal. Van egy öt méteres sáv az út szélétől a kerítésekig. Tehát ha kerítés vonalban van a betonfal, akkor ha ott csinálunk egy utat járdát, és csak 10%-os lejtéssel Igen. alakítjuk ki, akkor újabb 50 centivel, tehát egy méteres kerítés lábazatról beszélünk, amiről azt mondják, hogy város képileg elfogadhatatlan, meg ilyeneket mondanak. Na, én nem azt mondom, hogy ez a megoldás, egyet hiányolok a gondolkozást, a felelősség teljes gondolkodára. Hát az, hogy ezt a változatot nagyon gyorsan elvetették, hogy a Nánás útlen maradna a fővédvonal, és rendesen meg lenne erősítve, ennek megfelelően is kész. Tehát van, mint hogyha minden arra irányulna, hogy a Dunapartot építsük ki, hogy az ottani időlők soha ne jöns se, most már tök ez a Duna. Tehát valóban ez tűnik nekem ebből ki. Igen, itt közben egy meccetet nézünk, amit a tisztelt hallgatók ugyan nem látnak, de itt a víz főnyomú vezetéknek is megvan a nyomvonala. Ezek egyébként ilyen mérnöki részletek, mm -hmm. tehát amiket valóban a, a mérnököknek, hát azért vannak. Jól, van. jól, jól, tanult, jól Ezért tartjuk őket. Ezért tartjuk őket, hogy ezeket megoldják. Tehát igazán elhatározás és, és hát némi pénzkérés, természetesen minden ilyen műszaki megoldás hát jó indulat és akarat kell hozzá, és attól kezdve és a mérnök... És tisztességes Alapvetően erről van szó, és utána sokfajta lehetőség van. Nagyon kevés olyan eset van, amikor egy mérnök azt mondja, kérem, ezt nem lehet megvalósítani. Maximum azt fogja mondani, hogy drága lenne, vagy nehéz lenne, de hogy effektíve, ma mai technika mellett szinte mindent meg lehet csinálni, most már tudjuk. a parti őrületet is. Mindent meg lehet csinálni, itt mert pénz pénzkérdése, tehát az mondom, most hol megy víznyomóvadaték meg ilyesmi, ezek olyan részletek, amiket nem is kell, hogy a lakosság tudjon. Úgy van. A lakosságnak annyi kell, hogy a csapol a víz, és mm. kész. Tehát, hogy ez valóban ezek más, más terület, Viszont ö, ö, a, még egyszer visszatérve a megoldásra, tehát hogy akkor végül is kell egy alternatívát ö, ö, felkínálni, valamire azt mondjuk, hogy nem, de szembe azt kell mondanék, hogy helyette akkor, akkor mi legyen az igen. Akkor a igen magánemberként mondom, igen. hogy ugye beszéltünk arról, hogy van egy fogadó szintje, amire a partot lehetne rendezni. Ez én úgy gondolom, olyan a 6-50 körül bizton menne. A, ha leveszed a 8 méteres árvizeket, akkor már nem hibádzik, de ha a telek felé is belépcsőzöd magát a sétányt, akkor, és erre a sétányra elhelyezel egy igazi mobilgátat. Nem tudom, ez világos-e. Vannak olyan állvány szerűen fölállítandó gátak, amiknek nincs mély alapozása. Nincs szent áthelyezése. Ez kvázi egy szükségnyári gát, amit a Uh -huh. árvíz szint Érdemes lenne é... ö, kiszámolni, milyen gyakorisággal vannak 8 méter hát, feladati árvizek. Hát ez megvan, ezt ö, mondtam, nincs Ez így. rendkívüli árvíznek számít, ugye, igen. a Dunánál. 100 évig nem volt? É, hát igen, értve 65-ben volt, utána legközelebb 2000 ben Ez 1867-eshez viszonyítva volt. igaz, utána valamint. Hát rossz a száz év, 98 év. Igen, 98 évig valóban nem volt. És éges ágvizeket most már nem kell számítani, a globális felmelegedésnek köszönhetően. Tehát ugye nem lehet gyakorlónak mondani, de valóban számítani kell rá. És egy ilyen fajta akció, hogy most ha útra hordunk egy csomó anyagot a bányából, az mennyibe kerül, mennyi időnként kell ezt az akciót megcsinálni. Egy kell. Jó, mondjuk négy évenként, az már elég szélsőséges egyébként, hogy most négy évenként vannak ilyen ágvizek. Az ritka volt. 2002-2003-2010. különleges volt. Ö, most már időjárás kiszámítathatlanak, ez várni a pont, amit tevékenységünk miatt de ugyanakkor mégis, hát ez körülbelül lehet ilyen számításokat végezni, mennyibe kerül ez a megoldás, hogy viszem az agyagot, majd visszaviszem a közösség számára, és mennyibe kerül egy ilyen mérnöki megoldás a közösség és számára. És nem beszélve, ott kell hagyni az anyagot akkor... és rátenni az utat, és akkor már nem kell hordozni. Így van, így van. Így Most van. ezek lehet, hogy ilyen kalandor gondolatok, de ami hiányolni lehet, ez nem a fajta, kalandor alternatívákban való gondolkodás igen, és a összevetése a... Hát igen, ez tulajdonképpen a feladat a mérnököknek, hogy a műszakilag lehetséges megoldásokat kínálják fel a politikusok számára, és valóban a döntés már politikai kérdés. Igen hogy és melyket, melyik mellé áll oda, és felelősség így van. Hát a de, mérnök az megtervez de, mindent, a papír meg tudelmes. De még egy szempontot feltétlen meg kell említeni, hogy ez az egész feladat egy komplex mérnöki, tehát ez nem egy vízépítő mérnök, nem csak egy városrendező, mm -hmm. hanem egy. még azt mondom, ez most furcsa lesz, még szociológus is, per nekem, hogy mi, mi beavatkozunk bele, és annak milyen következménye van a parti életre nézve. Mm. Igen. Jó, hát e, lehet, hogy már egy kicsit e, most a utópiák... Igen. E, Beszéljünk kicsit erről, a civil összefogás a fővédműért, e, vagy ez mit, mit takar, mert ugye ez, ők szervezték és, ezt a... E, e, mi, amikor éreztük, hogy telepegyesület gyengék vagyunk, beadványainkkal nem reagálnak, mi állásfoglaltunk több mint egy éve, hogy fővédvonal kell, és ez kizárólag a terület egészére vonatkozó elképzelés részeként, és azzal összhangba kellene megvalósítani. eljuttattuk a szérozsa minden irányába, még egy sorválasz se érkezett. Uh -huh. Most éreztük, hogy ez akkor működik, ha nem egyedül vagyunk, hanem mutattam a térképen, hogy melyik az a terület, ami euh, árvíz fenyeget. A mocsárosok becsatlakoztak. Hát most van egy kis homok a szemben, de én azt hiszem, hogy ezt majd áthidaljuk de ezt most vegyük le a napi rendről, mert ez, ez szerintem nem egy lényegi ellentét. Ők vannak a legmélyebb ponton. Igen, azért bocsáros. A Csillaghegy már bonyolultabb, az ottani civil egyesületet megkerestük, Csók Lászlóval egy jelenlétében egy elég érdekes vita zajlott le, de az ottani vezetést nem kíván szembe menni a, a városvezetéssel, ezért ottani olyan civilekkel fogtunk össze, akik érzik, hogy ők is a legmélyebb ponton vannak, mm. és belépett a Dunakarta is a, a mm. dologba, tehát ez... Nincs. Biztos, hogy lehetne nagyobb terítést csinálni, és a fiúknak az az óriási eredménye, hogy megmozgattak uh -huh. embereket, mert mi nulla költségvetéssel, hát uh -huh. tudnánk kiadni, amiről most beszélgetünk. Micsoda kiadványt lehetne csinálni a uh -huh. hivatalos és számos vonatkozásban hazug propagandával szem. Uh -huh. Azt kijelentik, hogy ez, ami itt folyik a partigát, a 1700 fából gyakorlatilag folyik a vita, hogy mennyit, de a felét tuti, hogy eltüntetik, hogy ez az eddigi legkörnyezebb, barátabb és leggondosabb mérnöki tervezés eredménye, és ezt leközlik az Óbuda újságba, hát mi most fogunk írni a közgyűlés után bizton egy levelet, hogy kérjük az egyenlő informálás jogán, igen. hogy megjelenhessen a mi álláspontunk is. Na most uh, szó volt róla, hogy itt az ottani uh, akár lakosok, akár üdülők, vagy ottani hát, uh, vállalkozók nem, ak nem igazán akarják ezt a partigáltat. Hát, uh, uh, de... Nagyon szűk réteg uh, akarja. Uh, uh, és, uh, már szülembben felvetettem, de most megint felvetem, nem erősebb, hogyha ezek nevüket is adják ehhez a nem akaráshoz. Hát nézd, uh, most konkrétizáljuk. Mondjuk van egy büfé a közterületen, aminek a szerződését évente hosszabbítja meg az önkormányzat. El tudod várni egy ilyentől, hogy nevét adja, hogy amit most csinálnak, hogy átmegy a büfében a út, és nyárfástól, meg épületestől eltűnik. Neked írásba adja véleményét, száz hogy évben nincs üzemeltetés. Hát amúgy engedje. sem lesz neki, mert ha megcsinálják a keresztül a büféjén, de akkor jó. amúgy sem lesz. Hát az emb, azért az emberek zöme azt mondja, hogy az biztos, hogy ha én ezt aláírom, nem lesz, de lehet, hogy ez az egész kipukkad. Ja, mert ugye a, a talós úrnak ez a Három hónap alatt több, mint megduplázódó költségű eh, mo mobilgátja szerintem az ő négyes metrója. Ez nem ennyi lesz, de az utódjára hagyja a cső. Hát neki ez maradt. <gül> Kinek mi jut. Igen. Igen. Hát erre csak azt lehet mondani, értem én ezt az érvelést, viszont hát Bibó István megírta egyik alaptézise, hogy nem szabad félni a demokráciának a lényege, hogy vagy a, a, polgárok, a polgáraik az államok ne féljenek, bár a saját ez államuktól, ez hisz, és még kevésbé az önkormányzatuktól, hát mert ez egy abszurditás, éve. az önkormányzat, az voltak éppen a mi megbízottunk, ha, ha jobban le gondolok. tehát nem ellenség, legalábbis normál körülmények, hogy így kellene működjünk, ez nem hogy féljek én a saját önkormányzatomtól, én csak mondom, hogy ez az igazság, hogy aztán a valóságban mik, van, mik mennek, az egy apokaliptikus tünet, nem tudok más kifejezést mondani, de mindazonáltal Bibónak maximálisan igaza volt, hogy, hogy addig van demokrácia, amíg az emberek nem félnek. Ha elkezdene félni, attól kezdve már a papíron van az. Hát ez már olyan aknamező, hogy én nem is megyek rá, Igen. De hogy az élet minden területénre besivárog egy valamilyen szintű félelem, ezt én nap, mint nap érzékelem. Hát És félelem a, a hatalomtól. Ez nagyon szomorú, nagyon szomorú. Hát ez tényleg olyan téma, most mindig a végén szokott a lényeg előjönni, hogy ami önmagában egy műsort megérdemelne, talán még egyszer csinálunk kis ilyet, most minden azon által én megköszönöm, a, a Ébeth Ágostonnak, hogy hát ilyen kimerítően hát minket erről a témáról. További sikereket kívánok már csak magunk miatt is, és hát a jobb munkát a hónapi közgyűlésen, és remélem, hogy lesz még ennek fogonatja és még halulni fogunk egymásról. Én is köszönöm, hogy soha ilyen részletekben nem tudtunk belemenni, még azt is vállalom, hogy nyilván ebben vannak támadható pontok, de örömmel venném, ha egyszer egy tisztességes vita folyna a tényekről, és nem a, a kinyilatkoztatásokról. Na, azt már tudjuk, hogy a Bős-Nagymarosi 20 évvel ezelőtti tüntetések óta, most már csak egy mondatban, amelyiken még annak éppen részt vettem, hogy ezek a viták nem tudtak normálmedelben maradni akkor sem, és a döntés nem szakmai döntés volt, sem a pró, sem a kontra, Úgy hanem az politikai döntés volt, pró is, Úgy mert legyen. kontra is, Úgy tehát ez most is így kell, hogy megtörténjen. Reméljük. Úgyhogy... Még szabad egy mondatot? Igen. Ha közgyűléstől megkapjuk a felhatalmazást, elhatároztuk, hogy a minden hazai és nemzetközi lehetőséget kihasználunk a. ügy. Hát ez az egyetlen lehetőség maradt, ahogy a rakpartok védelme is nemzetközi segítsége sikerült. Ezzel akkor elbúcsúznánk a tisztelt hallgatóktól. Két hét múlva a terveink szerint ugyancsak vizes témával fogunk előjönni, méghozzá a nagypesti árvíz, ami 1938-ban volt, 175. évfordulójára fogunk megemlékezni. Igaz, hogy más 13-án öntött el Pestet a víz, és mert 20-án tartjuk a műsor, de hát két hétenként van ugye a mi műsorunk, ez most nem pont éppen éjeszkedik, de ez akkor is érdekes lesz, ugyancsak vizes szakértő fogunk a múltról, a jelenről, és talán jövőről is beszélgetni. 15 köb kilométer hó van fölöttünk. Igen, ez is érdekes dolog lesz, hogy addigra milyen hát, események fognak bekövetkezni. valóban az árvíz nem kizárt, hogy megint meglátogat minket az ide, évben de ezt reméljük, hogy ezt is folyó tudni kezelni. Akkor eddig is megköszönni a, a figyelmüket viszont halásra mindenkinek, és további szép napot kívánok!